Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår alldeles egna tunnelbanekatt Paavo Hemmingsson. <här> Jajamensan, mjau här är jag. Hur står det till idag? Det står alldeles utmärkt till måste jag säga. Trots att det har funnits Ganska mycket att göra och ganska mycket stress i tillvaron så var dagens film lite utav balsam för själen faktiskt. Mm. Att sitta ner i drygt två timmar och bara må gott och bara få försvinna in i en annan värld som är väldigt lik vår egen men på något sätt ändå lyckas innehålla en massa magi. Ja, det, det är ju verkligen magiskt det här. Och jag förstår precis vad du menar. Den här typen av film, det är verkligen någonting som man mår så bra av att se. Det finns sån, en sån livsglädje. Det är en rengjutning att få uppleva det här. Man glömmer bort alla bekymmer för en stund. Och man bara sitter där och mår helt underbart bra. Och ja, magiskt är ju verkligen ett ord som passar in här också även om kanske dagens film inte är den mest magiska som har producerats av det här bolaget kanske så är det ja det är en annan typ av magi som finns i den här filmen mm. den är ju mer verklighetstrogen men oj alltså själva känslan finns, finns ju där och ja, jag, jag kan inte annat än att säga att det här är riktigt trollbindande faktiskt då kan jag anta att du också mår riktigt gott efter den här filmtiteln. Mm. För det låter ju som att det här har varit ett litet ljus även i din mörka tillvaro. Åh, oh, ja verkligen, verkligen. Alltså som varje gång när man sätter sig ner och kollar på en sån här film så bara mår man så bra. Man känner endorfinerna rusa ut i kroppen och bara det är bara välbehag här. Och man, ja, när filmen är slut så har man lett så mycket att man har ont i kinderna. Och, ja, man, det, det är så hjärtevärmande. Man är, blir så varm och gussig inom bord. ja, har man haft en jobbig dag så är en film som denna verkligen att rekommendera. Ja verkligen och precis som du säger, den här studion är ju väldigt välkänd för att göra magiska filmer men de gör ju också filmer som är lite mer realistiska, lite mer grundade i verkligheten mm. och den här hör ju till den samlingen men magi kan komma i så många olika former och färger. Och här finns den magiska känslan bara i rollfigurerna, miljön, den lilla historia vi får ta del av. Det är någonting här som är så enormt vackert samtidigt som det är så fruktansvärt normalt egentligen. Det är inget här som sticker ut på något uppseendeväckande vis utan det är vanliga människor som lever ett vanligt liv och har sina... Ja, vanliga små disbyter, vanliga små glädjeämnen. Och någonstans i den blandningen så uppstår någonting som bara är... Ja, sann livsglädje och sann filmmagi. Ja, sannoliken. Det, det går inte att ta miste på. Man kan inte riktigt sätta fingret på, åtminstone kan inte jag det på, vad det är som gör filmen så speciell egentligen. Utan det är, det är de, alla de här små delarna som är så intrikat sammansatta med ett sånt konstnärskap och ett sånt öga för detaljer ja, de kan precis allt, de vet verkligen vad de håller på med och det slutar ju att resultatet är, ja, det är större än summan av det delar och ja, det, det är verkligen imponerande att se på en film som den här och ja, det, det blir magiskt även om det är så verklighetstroget men det finns ju även så här små detaljer även i den här filmen som eh, kanske inte är så jätteverkligt så där det finns lite magiska tendenser eller eh, annat. Det är bland annat katterna jag, jag tänker på i den här filmen som lägger till lite av den här flärden som eh, den här studion är så känd för och ja, man kan ju inte annat än att bara fullkomligt bli förälskad i det. Ja, det rör ju sig inte direkt om någon diskbänksrealism utan det är ju någon slags stilistisk version av verkligheten där man har tagit sig en del friheter naturligtvis med hur saker händer och hur folk agerar och så vidare. Men det är ändå väldigt tydligt att det, det rör ju sig inte om någon fantasivärd eller något magiskt kungadöme eller någonting sådant utan det är helt enkelt världen sedd genom en flickas ögon och den här flickan har väldigt mycket fantasi, väldigt mycket berättande och vill ju också skriva som sitt levebröd och det gör ju att det finns någonting extra i den här världen så som hon ser den. Sen finns det mycket som kan verka läskigt, sen finns det mycket som gör henne frustrerad och så vidare. Men å andra sidan, alla de känslorna är vi ju väldigt, väldigt bekanta med själva också. Ja, men visst är det det. Och det, det är nog mycket som du säger just ögonen som man ser den här filmen genom hur man presenteras för den här världen som är, gör filmen så speciell att man får se världen genom den här känsliga konstnärens ögon och just hur hon ser på sin omgivning och ja, ja, vad hon tycker är, är viktigt och, och sådär. Det, det är det som sätter lite extra flärd på den här berättelsen som annars är väldigt vardaglig och ja, egentligen inte så speciell här men det, det är liksom sättet som det presenteras på och just karaktärerna som finns här i som får att det hela lever upp och får ja. oanade proportioner egentligen när man ser på den här filmen så ja det är verkligen eh, spännande att se på en så eh, normal historia som presenteras här och faktum är att vi två har ju inte tillsammans tittat på någon film från den här studion och vi är ju båda väldigt förtjusta i deras arbete så mm. vi tyckte ju att det var hög tid att ta oss an en sån här film. Vi behövde den bägge två efter, ja, en väldigt stressig höst som det har artat sig att bli här. Och ja, vad kan man säga annat än att vi båda älskar Studio Ghibli? Mm, Studio Ghibli Det är alltså, namnet är synonymt med, med kärlek i stort sett eh, Åtminstone för min del Det är, det är en sån kvalitetsstämpel också eh, Ser man på en Studio Ghibli-film Då vet man att det är liksom mästerligt utfört De har en sån kvalitetskontroll De har sån konstnärskap Det är, man kan inte riktigt tycka illa om en, en Ghibli-film för det har lagt så mycket omtanke i produktionen här. De är så väl medvetna om vad de håller på med och det arvet som vilar på deras axlar numera också. De sviker en aldrig. Det är en klippa i filmhavet så att säga. Det, ja, det, det är helt fantastiskt. Det, så ja, jag är lite förtjust i Studio Ghibli. Och det ska sägas att vi är väldigt förtjusta i de magiska filmerna också med mm. väldigt mycket fantasy och liknande. Men vi ser lika mycket glädje i filmerna som behandlar lite mer ordinära, det lite mer vardagliga, det är lite mer normalt mänskliga eller vad man ska kalla det. Här finns inget övernaturligt och hur mycket jag än älskar en film som verkligen dryper av det mystiska och det oförklarliga, signerat den här studion, så kan jag njuta exakt lika mycket av de här filmerna och se hur mycket kärlek de har lagt in här också. Och jag kan inte låta bli att tycka att det är lite synd när folk pratar ner filmer bara för att de inte har de magiska elementen eller inte har fantasyvarelser eller liknande för att folk tycker att men det, det är ju så tråkigt. Nej, det är inte tråkigt, det är bara lite annorlunda och om man bara hade gjort samma sak om och om igen... Då hade man nog ganska fort och med tanke på hur länge Studio Ghibli har varit aktiv så... Ja, man har nog behövt lite variation där för att hålla kreativiteten uppe och då kan en sån här film vara en perfekt produktion att ta sig an. Och slutresultatet... Ja, vi ska ju inte spoilera dig alldeles för mycket redan nu men jag kan ju säga som så att jag är inte besviken efter den här titeln. <laughs> Nej, det, det kan man ju inte påstå. Jag skulle vilja säga att det, det nästan är mer speciellt med den här typen av film eh, kontra de mer fantasifulla Ghibli-produktionerna. Eh, För visst är det härligt att se de här fantastiska eh, fantasivärldarna med alla varelser som finns där och hur spännande det kan bli. Men att liksom få den känslan... I en verklig miljö så att säga. Hitta magin i vardagen. Det, jag skulle vilja säga att det, det kräver mer av eh, filmskaparna. Och när man lyckas som jag tycker att man har gjort i det här fallet. Så ja det, det spritter lite extra i mitt hjärta då. Och ja, av alla Ghibli-filmer så, så ligger nog den här filmen lite närmare mitt hjärta här. Ja, jag har förstått det, för när det kom på tal att vi skulle ta upp Studio Ghibli och jag frågade dig vilken film skulle du helst vilja se då tog det inte många sekunder innan den här titeln ramlade ur munnen på dig. och eh, Jag har ju sett den en gång tidigare och såg ju verkligen fram emot att få se den igen- även om det är med de kritiska ögonen. För det är ju alltid lite nervöst när man ska titta på en film som man är väldigt förtjust i- och ska börja analysera den och plocka sönder den i beståndsdelar- för man är orolig att oh, nu kommer det att svärta ner bilden av den här. Den kommer aldrig att klara det- men är den tillräckligt välskriven, är den tillräckligt välfilmad och är den tillräckligt välanimerad då kan man bara älska den mer efter att ha plockat i sönder den för helt plötsligt börjar man inse vilket fruktansvärt arbete det har varit att få ihop alla de här detaljerna. Det är sannoliken ett konstnärsskap av sällan slag. och jag känner mig faktiskt lite privilegierad att ha få se den här igen. Ja jag kunde inte annat än att föreslå den här filmen för ja det känns att den har fallit lite i skym undan faktiskt och jag älskar faktiskt den här filmen så pass mycket att nej det kändes som att ska vi börja prata Gibby så vill jag kanske ta upp en eh, lite mer okänd film så att säga att att börja prata Totoro eller Spirited Away eller något sådant som alla känner till ja, det hade varit hur roligt som helst men just en film så, som den här det, den tycker jag förtjänar att lyftas fram lite extra för det finns ändå så mycket där och som du säger hur mycket man än plockar isär beståndsdelarna där så är det, är det svårt att, att hitta någonting och klaga på utan man bara häpnas över konstnärskapet och hur väl de har producerat den här. Så ja, jag, jag ville verkligen ta och slå ett slag för, för veckans film här. Dessutom kändes det lite extra speciellt att ta upp den här för den fyllde faktiskt 20 år i år. Och det är alltid spännande att ta upp en film som ändå har ett par år på nacken och titta på dem med moderna ögon och ser mm. Om den lyckas leva upp till standarden som man förväntar sig idag. Och ja, det får vi väl ta en lite närmare titt på när vi pratar om det visuella. För det är ju givetvis Studio Ghiblis stil som är här. Men samtidigt, animationsteknik har förbättrats, färgteknik har förbättrats med åren. Lever den upp? Lever den inte upp? Ja, det finns så mycket att diskutera där. Men innan vi dyker in i den delen så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Om du lyssnar noga eller Whisper of the Heart som den också heter på engelska eller Mimivo Sumaseba från 1995 i regi av Yoshifumo Kondo och med manus av den stora Hayao Miyazaki. Och faktum är att den är baserad på en manga med samma namn som skapades av Ayo Hiragi och jag är inte säker på om jag uttalar det här namnet rätt alls, jag, jag försöker verkligen men min japanska är ja, nästan helt obefintlig. Trots att jag har pratat så mycket med Thomas så verkar nästan ingenting ha fastnat och det är nästan lite pinsamt. Men ja, lika glad är jag för det och jag njuter lika mycket av Studio Ghiblis filmer oavsett om jag förstår språket eller ej. Ja, det är ändå något speciellt att trots att man inte kan så många ord japanska och får uppleva Ghibli-filmerna på originalspråk, det ger ändå så väldigt mycket. Och bara få höra rösterna, tonläget, ja det, det magiska som finns över språket där också. Det, det klingar så väldigt väl i mina öron åtminstone och jag fullkomligt älskar att höra de japanska rösterna. Jag har aldrig någonsin tro att jag tittar på en Ghibli-film med något annat språk för, jag, för mig är det helt otänkbart. Ja, jag har ju sett Studio Ghibli-filmer med både svenskt tal och engelskt tal bara för att ja, jag är lite nyfiken på hur väl de gör dubbningen och hur det låter och så vidare men de kommer ju aldrig riktigt i närheten av det japanska originalet. Det finns en känsla där och det finns ett intryck där som är väldigt svårt att anamma och så är det i regel när en film har gjorts för ett visst språk. Den synkar så enormt mycket mer med originaldialogen än den gör med någon sekundärdubbning och det är väl inte så farligt i en animerad film därför att rösterna och mimiken är oftast så enormt överdrivna att man ändå kan acceptera att den inte synkar hundraprocentigt. Det är ju betydligt värre när någon har försökt att dubba en vanlig spelfilm med skådespelare där det inte alls ser rätt ut när de pratar. Men trots att vi ändå har både svensk dubbning och engelsk dubbning av Whisper of the Heart så har ju vi båda valt att se den här på japanska just därför. Vi vill uppleva den så som, ja, den är gjord helt enkelt från början. Så vi har ju inte så mycket vi kan säga om dubbning och skådespeleri i det här fallet så vi kommer att fokusera på rollfigurer och prata om dem och prata om deras plats i historien och så vidare. Men skådespelare och liknande det undviker vi den här gången. Ja, vi, vi tar och, och fokuserar på, eh, på karaktärerna där istället. Jag tror säkert att eh, det kommer att dyka upp en och annan liten skådespelarprestation i den här filmen i alla fall. För det är så härliga röster i den här filmen. Så eh, det, det kommer säkert att hända. Men annars så, så håller, vi, håller vi oss till, till karaktärerna den här gången och, eh, och fokuserar lite närmare på dem. För här finns det ju så mycket spännande att hämta också. Men precis som med så många andra Studio Ghibli-filmer så är ju den här historien lite av ett spadetag i tillvaron. Vi ser en liten sektion utav en människas liv och personerna de möter. Vi får inte mycket innan och vi får inte mycket efter utan vi får bara det som händer under precis den här lilla tiden vi får spendera med dem. Och det gör ju att det finns... En hel del som man undrar efteråt. Vad hände sen? Vad, vad ledde det här till? Mm. Men det är lite charmen med en sån här historia måste jag säga. att Vi, vi dyker i någons liv, vi får dela det med dem en stund och sedan försvinner de och vi kan bara sitta och undra. Det, det är väldigt fantasiäggande faktiskt att föreställa sig vad de gjorde efteråt. Särskilt nu, 20 år senare, när de här rollfigurerna borde vara vuxna och ha egna barn. Mm, ja, precis. Och vi fick ju faktiskt oss ett litet smakprov vad som har hänt i, i den här huvudpersonens liv lite, lite efteråt när hon har vuxit upp. För det kom ju en, ja vad ska man säga, en typ av uppföljare till den här filmen The Cat Returns som ju handlar om en, en liten bifigur i i Om du lyssnar noga här som de har gett eget liv så att säga och det, det är en historia som typ ska vara skriven av huvudpersonen i den här filmen så man vet ju lite grann vart det bär henne efter det här men annars så, så vet vi ju verkligen ingenting och jag håller absolut med att det är ett bitter slut i den här filmen för man vill så gärna veta mer om vad som händer med de här karaktärerna och för man har ju fäst sig så innerligt vid dem att ja, man, man drömmer sig gärna bort när eftertexterna börjar rulla här för att se vad, vad hände egentligen om man börjar spinna egna trådar och så. Så det, det är verkligen fantasiägande, minst sagt i det här fallet. Jo men man blir så investerad i de här rollfigurerna under historiens lopp. Man får så många emotionella band till dem och... Man blir lite småförtjust i dem allihopa. Vissa mer än andra naturligtvis. För jag måste ju erkänna att huvudrollens familj var kanske inte några som jag blev jätteförtjust i. Men damen själv var helt underbar och människorna hon rör sig kring är jätteskärmiga och särskilt en liten herre som vi kommer att prata närmare om blev ja, lite av en personlig favorit för mig. Och även det är ju så enormt typiskt Studio Ghibli. Att skapa rollfigurer som verkligen känns levande som känns äkta Samtidigt som de ganska uppenbart är något överdrivna eller något stereotypiska eller något ja, förskönade för att göra en bra historia så att säga. Det, det gör ingenting att de är det för de känns så enormt levande ändå och man känner igen sig själv i många av dem och man kan se vissa av sina egenskaper i den personen och man kan se vissa av sina känslor i en av de andra och så vidare. Det, det är väldigt svårt att inte älska en rollbesättning i en Studio Ghibli-film och om det är svårt, då är det medvetet gjort, då är det någon vi verkligen ska tycka illa om i historien. Men lyckligtvis så finns det ingen sådan här, utan det är väl snarare att man helt enkelt inte håller med om ja, vissa filosofiska inställningar eller liknande. Ja, det finns ingen riktig antagonist i, i den här filmen som eh, man tycker illa om. Det, det finns ju vissa karaktärer som man kan ha lite förbehåll till- men eh, som ändå är, är goda och trevliga och älskvärda figurer tycker jag också är. Och eh, det är så överlag genom hela rollbesättningen här att eh, det finns någonting- Ja lite spännande med, med samtliga karaktärer man får stifta bekantskap med här och det är verkligen personer som faller mig i smaken och det är, det är väl mycket därför som jag älskar den här filmen också att det, det finns eh, saker att känna igen sig i eh, överallt här och det finns eh, människor man kan relatera till. Ja det, är, det här är en relationsfest för, för min del i alla fall. Men samtidigt så finns det så enormt många rollfigurer i den här filmen och vissa bidrar mer än andra till själva huvudhandlingen så att vi kommer ju att göra ett väldigt selektivt urval om vilka vi ska prata om. Både därför att de som inte bidrar med så mycket känns ganska onödiga att prata om och andra kan vara... Lite av en spoiler att prata om för det finns ju trots allt ett par avslöjanden i den här historien som är, ja, ganska relevanta för hur huvudrollen ska fortsätta sitt liv och hur hon fortsätter sina tankar och sina argument och liknande. Så därför får vi försöka balansera den här filmen väldigt noga med att vi ska berätta en del men vi ska undvika en del för att inte förstöra filmupplevelsen för... Oddsen är ju rätt stora att några av våra lyssnare inte har sett den i och med att det är en av dem som har glidit lite mellan stolarna om man säger så men samtidigt så måste vi ju ge en korrekt bild av det vi har sett och våra tankar om det och så vidare så vi ska göra vårt bästa helt enkelt jag lite små varningar för eh, spoilers för om man vill ändå göra inför karaktärsdiskussionerna här så eh, ett lite varningens finger höjer vi men vi eh, gör vad vi kan för att hålla det så, så spoilerfritt som möjligt så att eh, man kan lyssna på, på det här avsnittet utan att känna att, att filmen förstörs för den för det är det sista vi vill tro oss. Ja, det vore väl mer eller mindre ett helgerån att spoilera sönder en Studio Ghibli-film så det ska vi försöka undvika så gott vi kan. Men innan vi djupdyker in i våra huvudroller så är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Whisper of the Heart om? Jo, Shizu är lite av en plugghäst och hon spenderar aldrig helst sin tid med att läsa böcker. Medan hennes vänner mest är upptagna av killar och det kärleksbekymmer som medföljer så håller Seiji till sina böcker. Hon har drömmar om att bli en författare men hon känner sig inte riktigt bekväm i sitt eget skrivande. Av en händelse råkar Shisuke studera lånekorten på de böcker som hon har lånat på biblioteket. Samtliga har tidigare lånats ut till någon som heter Seiji Amasawa. Detta fascinerar Shizuku och hon blir fast besluten att ta reda på vem denna Seiji är och varför han har lånat samma böcker som hon har gjort. Medan jakten på Seiji tar fart händer det andra saker i Shizukus liv. En stor fet katt på tunnelbanetåget fångar hennes intresse och han leder henne till en mysig liten antikvitetsbutik där hon finner en fantastisk kattstatyett. Det dyker även upp en okänd pojke i tid och otid som håller på att driva Shizuku till vansinne. Shizuku och hennes plågående börjar till slut att lära känna varandra och det visar sig att han har en dröm och en inre drivkraft som ska komma att inspirera Shizuku till att kämpa för att realisera hennes egna drömmar. Och att ha drömmar är väl lite temat för den här filmen kan man säga och att försöka uppnå dem därför att det är ju inte det lättaste att komma dit om vi säger så. Det finns mycket uppoffring och mycket missförstånd och många som inte riktigt förstår varför man skulle vilja uppnå det där när det finns ja, ett betydligt vanligare och enklare liv att leva istället. Men å andra sidan kan man ju också se all den här strävan och all den här kampen som någonting inspirerande. Om en 14-åring kan ta sig an alla de här utmaningarna, varför kan inte jag och så vidare. Så det finns väldigt, väldigt många fina element i den här historien. Och de flesta av dem mynnar ju ut i Shizuku som är ja, en väldigt charmig och mysig liten tjej, även om hon är väldigt lätt att göra väldigt upprörd bland. <laughs> ja, hon har lite temperament må jag säga. Hon är ja, ganska så osäker i sig själv också i den här... Äh, åldern som hon är nu när hon börjar blomma upp och, och bli vuxen men ja hon är inte riktigt där än och, och tar steget ut hon håller sig själv tillbaka och hon är lite rädd för vad som ska hända där ute i stora världen sedan och vad hon ska ta tag i och vad hon ska göra med sitt liv och det, det är mycket sådant som som kretsar i Kyskos liv här och äh, det är så, så eminent äh, porträtterat här också med med hennes personlighet här att hon blir så snabbt defensiv eh, när man kommer lite för nära henne själv så att säga. Och speciellt hennes eh, skrivande som hon ju inte riktigt är bekväm med att och låta andra än hennes ja, absolut närmaste kompisar ta del av. Ja hon har ju en dröm det, det verkar vara det här hon är skapt för att göra men hon, hon vågar inte ännu ta, ta steget och, och satsa på det här och hon har väl inte riktigt realiserat det själv när vi lär känna Shizuku att eh, det, det är skrivandet som, som är hennes passion här i livet är ja, inte bara skrivandet utan läsandet också naturligtvis för det är ju det karaktärsdraget vi ser starkast hos henne från början hon sitter ju verkligen med näsan i en bok när som helst och vad som helst men vi får ju också lära känna hennes skrivardrömmar i och med att hennes väninna dyker upp och det visar sig att Shizuko har skrivit en sångtext baserad på Country Roads men ja, i japansk tappning. Och det kräver ju faktiskt en hel del talang att ändra och skriva om en sångtext så att den funkar på ett annat språk. Så bara där visar hon ju enormt mycket talang på att jag kunde hantera orden och vara kreativ med sitt skrivande, men hon vill ju helst bli författare, det är ju ganska tydligt även om hon inte riktigt säger det rakt ut, utan hon säger ju mest att jag vill kunna skriva, jag vill skriva historier. Och även om hon är osäker på sig själv så visar hon mycket talang för det men det är ju precis som du säger hon blir ju extremt defensiv om någon påpekar ett fel eller ja kanske retas lite med henne för något ordval hon har gjort och så vidare. Och det är där hennes största svaghet ligger i hennes osäkerhet och i hennes nervositet och lite i hennes humör också för det driver ju folk tillbaka ifrån henne. Hon är väl en person som har lett att stöta bort folk just på grund av hennes humör. Att folk inte riktigt vågar sig nära in på henne där. Att hon tar gärna det säkra före det osäkra och håller sig lite på avstånd där för att inte riskera någonting där. att Det verkar vara lite av hennes personlighetsdrag där. Men samtidigt om Människor som har lyckats ta sig igenom hennes försvarsbarriär och kommit henne nära in på livet, de håller hon ju extremt kära och där visar hon ju verkligen vilken omtänksam och bra vän hon är här också, att hon har ett så extremt gott hjärta och det, det är där kärnan ligger, det andra är, är bara mer av en självförsvarsmekanism i stort sett som hon inte riktigt kan kontrollera på grund av hennes osäkerheter. Så ja, det, det är lite, lite småtragiskt i hennes personlighet där, men oh, det finns så mycket härligt och, och spännande med, med den här rollfiguren och gott om saker och bara älska för innerst inne är det här en riktigt ...underbar person tycker jag. Jo men hon är kärleksfull... ...hon är omtänksam... ...och hon är ju väldigt intelligent också... ...och har ju tydligen väldigt lätt att lära också... Och med tanke på att hennes familj också är väldigt intellektuell och arbetar med det skrivna ordet eller med vetenskap eller med studier i något omfång. Vi har ju en mamma som håller på att doktorera, vi har en pappa som arbetar på bibliotek och vi har en syster som själv håller på att skriva en avhandling på universitet och... Det betyder att det finns väldigt mycket press hemma att man ska prestera bra på den akademiska nivån därför mm. att det är det enda riktiga, det är det allvarliga, det är det som är verkligheten. Men ingen av dem visar ju samma kreativa ådra som Shizuko visar här utan hon har ju någonting som de andra saknar och det är lite det som gör att det finns en glipa mellan henne och hennes familj. Ingenting som påverkar deras kärlek till varandra och ingenting som driver dem ifrån varandra. Men det är ändå en liten känsla av att man inte riktigt förstår varandra fullt ut och att vissa saker går de andra förbi därför att hon har inte riktigt hittat orden för att förklara för dem hur hon känner och tänker. Och de agerar på ett helt annat plan och kan därför inte känna igen det som hon går igenom. Men det finns ju ändå en grundläggande förståelse och de vill ju hennes bästa naturligtvis. Men de, de har ju en tendens att se på henne genom en väldigt fyrkantig lins. Ja, precis. Och ja, de har ju kanske lite svårt att visa kärlek och sådant i, i familjen här också. Det är, det är ganska stelt där hemma tycker jag i, i familjelivet. Vi har ju akademikerna här hemma som ja, kanske inte riktigt har styr på det känslomässiga livet utan tar den, den logiska vägen och, och håller sig i det, det lite kalla vetenskapliga rummet. och ja, Jag kan förstå lite grann att hon har valt att gå en, en egen väg i den här hemmiljön som kanske inte har gett henne en, en känslomässig tillfredsställelse som hon kanske... Har varit ute efter. Det är inte direkt kramar. Och, och mys på den fronten. I Chisikos familj. Även om, om kärleken vi, finns där. Så yttrar den sig inte så. Därför känns det. Lite naturligt att hon har. Tagit tillflykten i. I det romantiska litteraturen. Så att säga. Att det, där finns det. Eh, det som, som hon har saknat. Lite grann i familjelivet. och eh, Hon har ju även. Tagit ett steg bort från, från det vetenskapliga eh, med de, de böcker hon läser ofta. Så att hon ter sig till eh, kanske mer fiktiv litteratur. Mm. Och eh, att hon har valt den vanan som för att väga upp lite grann och, och finna det hon, hon har saknat i, i hennes uppväxt här kanske. Ja, det finns ju en enorm äventyrstörst där som vardagslivet vanligtvis inte tillfredsställer och det bästa exemplet på det är ju när vi ser henne vara ute och åka tåg och hon får syn på en katt som sitter ombord på tåget, för det visar sig att den här katten är en riktig stammis och åker runt på det här tåget och lever lite äventyr och vet precis vilka hållplatser han ska hoppa av på och så vidare och så vidare, så det är en, det är en riktigt liten skärmig katt på så oh. sätt men hon har ju aldrig sett den förut och hon blir ju väldigt fascinerad av den och tycker att, åh det här är ju precis som början på en sagoberättelse. Det är bäst att jag följer efter den här katten. Den leder mig kanske ut på äventyr. Och vi inser ju alla direkt att eftersom det här inte är en sagohistoria så visst, det blir ju ett litet äventyr men det leder kanske inte till den saga som hon hade hoppats på direkt. Men samtidigt är hon beredd att göra den chansningen därför att det här är bara någonting annorlunda, det är någonting som du inte ser varje dag. Jag vill uppleva det här och det är ju en väldigt spännande liten språngmarsch hon får göra där i ett grannskap för att hålla koll på vart katten på vägen och vart hon är på väg. Och ja, hon hittar ju faktiskt en liten skatt i slutändan på det äventyret. Det rör sig kanske inte om guld och glitter men det är verkligen något värdefullt som hon hittar trots allt. Ja det är någonting som ska komma att ha, ha stor vikt för hennes fortsatta liv så att säga och ni hittar någonting som, som börjar inspirera henne och ja här sås ett litet frö som ska komma och, och växa till sig under filmens lopp här och man ser liksom glimten i hennes ögon och här har vi ett äventyr på gång och så lever hon sig in i, i den här sagan som hon målar upp i sitt inder här medan hon förföljer katten Moon som eh, verkar ha en bestämt mål för sin tunnelbaneresa här. här så ja jag hade nog varit likadan om jag hade fått se en, en katt åka tunnelbana på det här viset man hade blivit lite nyfiken faktiskt Ja men det är ju för att det är inte riktigt en miljö som katter brukar känna sig hemma i men han går in, han lägger sig på ett av sätena och verkar må ganska gott. Han är ganska obekymrad av allt som händer omkring honom och bara det är ju så enormt i ögonfallande. Så ja, jag har också den äventyrslusten så jag hade nog också smitit efter för att försöka ta reda på vart är den där katten på väg egentligen? Så jag kan ju verkligen känna igen mig i Shizuko och alla hennes känslor och alla hennes drömmar och alla hennes önskningar. Och jag sympatiserar ju med henne enormt när hon börjar att skriva sin egen historia för det är ju hennes stora prövning i den här historien. För att hon sätter ju sig ner för att skriva, ja, mer eller mindre en liten roman och det är ju någonting som kommer att vara enormt påfrestande på henne och sätter ju sina spår inte bara i hennes egen tillvaro utan i hennes studier och allt möjligt annat, men ja, det är en väldigt fin utveckling vi ser där och det är en väldigt underbar rollfigur så att jag kan ju bara säga att jag älskar Chisuka som karaktär. Hon är jättefin, hon är enormt välskriven och även om det är lite mycket 40s beteende ibland hon är ju trots allt fjortis men ändå så finns det så mycket där som redan känns så enormt moget så enormt vuxet, så enormt långt fram och ändå finns den där lilla barnsligheten som gör att man, man kan inte låta bli att tycka om henne. Ja, det är det som gör henne så, så speciell Hon har ena foten i, i vuxenvärlden och den andra foten har hon kvar i eh, barnvärlden så att säga. Så det gör henne så, så dynamisk där och man får följa hennes, hennes fortsatta Eh, utveckling här. Det, ja, det är helt fantastiskt. Det här är nog en av mina eh, favoritfigurer i, i Ghibli-världen faktiskt. Eh, hon resonerar väldigt väl hos mig och jag, jag, jag bara måste säga också att Joko Honan som eh, gör rösten här, alltså hon får sånt liv i den här karaktären här. Jag, jag sprudlar av glädje när, när jag hör den här rösten. Den är, den är så fantastisk och den klingar så väl med, med bilden som man, man får se av Shizuku det är ja, jag tycker det, det är helt magnifikt faktiskt jag måste passa på att fråga, gick du också runt och nynnade på Country Roads efter att ha sett på den här filmen? Du, den, den släpper inte taget på flera dagar efter att jag har sett på den här så den finns där ständigt i bakhuvudet som man börjar nynna på, på Country Roads lite, lite när som helst faktiskt där så att den biter sig fast det vill jag lova. Något som biter sig fast nästan lika mycket det är ju Moon, eller Muta som man också kallas, den här lilla katten. För han säger ingenting, han bara är där, han dyker upp, han knatar omkring och han ligger och blänger. Men bara med det lilla så lyckas han presentera enormt mycket personlighet. Och trots att det verkar vara en liten grinig herre som knatar runt så ja, man kan inte låta bli att älska honom också. Oh, ja, verkligen. Vilken karaktär det här är. Alltså det... Ja, han gör inte mycket men han alltså, har sån närvaro och sån pondus den här eh, lilla katten här så att det, är, det, det går inte att, att tycka illa om hur eh, elak och grinig han än må vara emellanåt här så eh, är han helt underbar när han håller på att retas med hundarna i grannskapet <skratt> eller när han bara står och blänger på folk som går omkring här och inte verkligen bry sig om något här i livet. Det är en riktig härlig kat faktiskt som jag också bara fullkomligt älskar. Någon som Chisuko kanske däremot inte älskar åtminstone inte till en början det är ju en viss seji som dyker upp lite här och där och till en början börjar driva henne till ganska mycket vanvett eftersom att han retas med henne. Han vet precis vad han ska säga för att hon verkligen ska bli på dåligt humör även om det kanske inte är hans avsikt att hon ska bli fullt så sur och grinig men eh, han lyckas helt enkelt trycka på fel knappar om vi säger så men de ska ju ändå hitta en vänskap och omtanke där som är väldigt drivande för den här filmen och hur hon väljer att låta sitt liv utvecklas efter deras möte och jag måste säga att även om vi inte lär känna honom särskilt mycket från början, vi ser honom bara som plågoriset som dyker upp och säger sina spydigheter, så finns det ett intryck där som inga andra rollfigurer i hennes omedelbara närhet lyckas lämna efter sig, utan det märks att han är någonting speciellt. Hon märker det också, och det är väl därför som hon blir så frustrerad. Mm. Ja, ja, precis, precis. Det hon, hon känner definitivt någonting för den här pojken så fort hon får se honom och därför är det någonting som får henne att reagera på det sättet som hon gör. För ja det, det finns en viss samhörighet där och det ska vi ju komma och lära känna under filmens lopp där. att De har ju båda liknande drömmar om åt vilket håll de ska. och Seiji har ju tagit ett par steg åt rätt riktning och verkligen satsat på, på det han vill göra och vet precis vad han vill bli och hur han ska nå dit. Och han bara stegar med bestämda steg mot det målet. Och, och det är verkligen någonting som Shizuku blir inspirerad av och känner... Oh, vilken drivkraft han har att han bara våga göra så här. hur Det är möjligt överhuvudtaget. Och där hittar hon ju mycket mod för att våga göra eh, saker på egen hand här. För säger han är eh, till skillnad från Kiseko väldigt säker i sig själv. Han vet vem han är. Han vet vad han vill. Och eh, en väldigt stabil person skulle jag vilja säga. Ja han vet ju vad han vill och vet ju hur han ska gå för att försöka nå de där drömmarna. Det är en lång och svår väg men han är ju beredd att gå den vägen. Medan Shizuko är lite i stadiet där hon håller på att finna sig själv men samtidigt så vill hon hålla jämna steg med Seiji och... Det är ju inte jättelätt för han har ju ändå ett försprång i och med att han har listat ut vad han vill mycket tidigare och hon har själv börjat gå den vägen nu. Så att det är lite dumt av henne att försöka hålla jämna steg med någon som är betydligt längre fram. För det betyder ju att hon anstränger sig mycket hårdare än vad hon hade kanske behövt annars. Mm. Men det finns ett engagemang där och det finns en begynnande förståelse och omtanke som faktiskt är en stor inspirationskälla till henne även om det inte är den huvudsakliga. De blir lite sparringpartners, kan man säga. De ger varandra inspiration, de ger varandra intryck och de ger varandra också lite gestrittslust ja, skulle man nästan vilja säga därför att mm. det väcker ett engagemang och en liten adrenalinkick hos dem båda att driva framåt. Och det syns ju lite tydligare genom Shizuko eftersom att det är henne vi följer men det är ganska uppenbart att han får samma tåga av hennes entusiasm så att de inspirerar varandra även om det är hennes inspiration som vi ser mer utav. Ja men visst, det, det är ju verkligen ett symbiosförhållande här faktiskt att eh, de Hittar energi i varandras närvaro och, och ja, de, de spåras och går vidare åt sina håll här, och det, det är riktigt vackert att se. Och jag säger, han har ju sina violinmakar som han försöker uppnå. Skapande processen i en mer eh, fysisk form är någonting som klingar väldigt väl med, med där. För Hon kan väl relatera till eh, hennes drömmar där och ja, där blir det genast att de hamnar lite på, på samma våglängd där och eh, genom hans diskussioner och när han förklarar vad han vill och varför det, det är så viktigt för honom så. Jag förstår ju Shizuku mer och mer om att det här är ju i stort sett som att prata om henne själv där och ja, deras hjärnor fungerar lite på samma sätt verkar det som och därför fungerar de så väl tillsammans och de kan få varandra att blomma ut så mycket som möjligt så det är en väldigt vacker vänskap vi får stifta bekantskap med här. Ja, en vänskap som kommer att bli enormt viktig för de båda två på många sätt och vis men... Nu är vi ju inne på spoilerområdet så vi väljer att inte säga mer om det där, men att vi tycker väldigt mycket om sig i BG2 också. Han, han presenteras inte på bästa möjliga sätt utan man får bara se honom som en bråkstake eller en lite sarkastisk kille som kommer och fäller en kommentar här och där. Men det visar sig ganska snart att han är betydligt mer än bara det och det är jag tacksam för för att mm. När jag såg den här filmen första gången så blev jag orolig över att ska det här bara vara en spydig rollfigur som dyker upp så vet jag inte vad jag ska tycka om honom. Men han växer fort och i den takten så börjar man ju också tycka om honom så jag måste säga att Zei är en, en bra rollfigur och en bra sekundärkaraktär till Shizuku. Ja men visst och jag måste säga att jag var lite förtjust i honom när han bara var den här charmiga spjuren i början av filmen där för han hade ändå liksom hjärtat på rätt ställe även där tyckte jag att han var så här skojfrisk på ett vänskapligt sätt och inte på ett elakt sätt så jag fattar snabbt tycker för sig och sen när hans indre djup jag visar att, att han var så mycket mer och att han en var en sån ja, stabil och härlig ungkar så ja, växte han ju bara ännu mer i, i mina ögon och ja, det, är, det är en riktigt härlig rollfigur här och precis vad den här historien behövde för att stötta Shizuku i, i hennes personliga utveckling där. så att det, ja, de fungerar riktigt bra tillsammans och det är två eminent utkarvade rollfigurer här faktiskt det finns faktiskt en rollfigur till som jag skulle vilja ta upp även om det är en sekundär karaktär som inte dyker upp så mycket men när den dyker upp så har den så enormt mycket betydelse. Inte bara för handlingen utan för hur Shizuko väljer att ja, skrida framåt och att vara en inspirationskälla fast på ett mer stöttande plan. För när hon ger sig av ut på det här lilla äventyret när hon följer efter Moon så hittar hon ju faktiskt en liten antikhandel där det finns en väldigt charmig och mysig liten butiksägare som... Ja, vi fattar tycke för ganska fort måste jag säga för han är både skärmig, trevlig, välkomnande och väldigt avslappnad också. Det, det märks att han inte driver butiken bara för att sälja utan för att ha något att göra om dagarna och um, vi får ju också ganska snabbt insikt i att han är ju en hantverkare utav sällan skådad slag för um, han håller på att restaurera en gammal klocka när vi möter honom och... Jag vet inte vad du tycker, men om den klockan hade funnits så hade jag inte haft något emot att ha den stående i vardagsrummet. Mm. Nej, det hade nästan fått kosta vad det kostar vill för en sådan pjäs det hade gjort sig väl i, även i mitt hem, måste jag säga. <laughs> den är så fantastisk, verkligen. Det är också ett sånt tillfälle där där ghibli fantasin tar över lite grann och, och färgar verkligheten på ett sådant små fantastiskt sätt som de ändå gör. Och ja, det, det är en riktig härlig klocka, och det är en riktig härlig mysfarbror. Här har vi ju. Den typen av fadersgestalt som eh, Shizuko lite har saknat som är den här varma, välkomnande, känslomässiga personen som eh, sprudlar av, av liv och värme. Till skillnad fr från hennes familj som är, är lite stel och tillknäppt så att säga. Mm. att eh, Det är i en sån miljö där hon, hon känner sig riktigt som hemma och här får hon liksom ja, hitta den här världen. Det är, det är en helt ny värld som öppnar sig för henne i den här butiken nästan med hennes samtal med Shiro Nishi och, och diskussionerna om alla pjäserna som finns i antikvitetsbutiken där. Och ja, här började här tar du första steget och Shiro är ju en person som hela tiden stöttar henne. Han blir ju lite som en fadersgestalt för henne och pushar henne alltid och Fortsätta skriva och följa sina drömmar och, ja, och sparar henne också och stöttar henne i att finna sig själv och vad hon vill göra och hur hon ska gå tillväga så alltså det, det är ju verkligen en, en viktig person för handlingen här också och det är viktigt att notera också att när de träffas första gången när han visar henne den här klockan så berättar han ju också en historia för henne han använder de här ja, fantasifulla elementen som finns i klockan för att berätta en saga och jag tror att det är det som gör att Chisuko värmer upp till honom så enormt fort, därför att mm där är ingen annan i hennes tillvaro som har den fantasin och där är ingen annan i hennes tillvaro som pratar om såna här fiktionella ting som om de vore, ja, värdefulla, någonting mer än bara simpel underhållning. Hon ser väl, ja, en del av sig själv i honom och därför så blir han, ja, en, en form av mentor till henne skulle jag också vilja säga. Och faktum är att det är precis vad hon behöver. Sen gör han det bara för att, ja men han blir väldigt i den här lilla flickan som bara dök upp i hans butik en dag och han blir väldigt glad när hon dyker upp igen och det är väldigt fina möten de har tillsammans. Sen visar det ju sig att de har en gemensam bekant host, host harkel harkel spoiler som gör att de kommer att komma ännu närmare varandra och det kommer att finnas ett ännu större förtroende och så vidare. Men det som kanske är mest ikoniskt för Shizukus relation med Shiro det är att han äger en viss pjäs i sin butik som han är väldigt förtjust i själv och som på många sätt och vis har blivit ja, symbolen både för den här filmen men även den spirituella uppföljaren som kom ett par år efter. Ja, för det, det finns ju en statyett i den här butiken som Shiro har en väldigt speciell historia kopplad eh, till här också och som han naturligtvis delar med sig av och som fullständigt får eh, Shizuko och eh, ja, explodera av, av inspiration om, om den här katten och eh, vad den har hållit hus och ja, henne hel bakgrundshistoria och ja genast så, så faller allt på plats och orden börjar komma till henne så här har vi liksom punkten då, då det börjar lossna för Shizuku när hon får se den här kattstatuetten och liksom få ta del av magin kring denna pjäsen här också. Och den kommer ju att bli väldigt relevant för hennes historia inte som statuett utan som faktisk rollfigur och det är väl kanske de sekvenserna där vi ser hennes fantasilöpa amok och hon håller på att skriva som har Ja, som har varit den aktiva inspirationskällan till denna uppföljaren Hust Harkel Harkel. Och jag måste ju hålla med om att de här sektionerna som är extremt fantasifulla är ju sanslöst vackra på många sätt och vis. Och man blir ju jättenyfiken på vad det är för historia hon skriver och man vill ju verkligen bara kastas in i den också. Men eh, vi får hållas tillbaka lite grann där, vi får bara små glimtar av den. Men jag är helt inne på det spåret som du sa tidigare att eh, det är den grova versionen av den här berättelsen. När hon har sen fått eh, finjustera den lite grann, ja då är det kanske inspirationskällan till uppföljarfilmen hust hust Harkel Harkel. Men som sagt, ja, det är en väldigt magisk figur även om han inte säger och gör så mycket i den här filmen. Och jag kan definitivt förstå varför Shizuku blev så enormt inspirerad av den. För ja, det är en väldigt charmig liten statuett och det är en väldigt charmig liten ägare som är också väldigt lätt att älska. Mm, ja, visst är det det. Alltså bara detaljerna i ögonen på den här kattstatuetten här. Eh... Alltså hur har man lyckats göra och måla eh, ett sådant djup i ögonen Ja det, det, är, det är riktigt magiskt må jag säga. Att, eh, där är det inte utan att, att man själv blir förundrad och börjar eh, kanske fantisera lite kring, grann kring den här kattfiguren och vad det kan vara för en, en mystisk varelse. För ja, det, det är verkligen en, en speciell liten figur det där tveklöst verkligen och jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om rollfigurerna utan att vara inne på spoilerterritorium, så att vi lämnar dem helt enkelt och kastas in i den färgglada värld som vi presenteras för. För som du redan antydde med kattstatyn där så finns det ju enormt mycket hantverksskicklighet här och mm. även om de har lagt ner lite extra krut på just de scenerna där de ska få fram det magiska i de här glittrande ögonen på figurinen så finns det så mycket annat i bakgrunden och i världen här som är så sanslöst vackert att man mm. tappar nästan andan när man ser den här filmen faktiskt. Det finns många fantasiäggande miljöer här, det gör det verkligen. Men när man kan få ja, vanliga kvarter och vanliga gränder och en sunkig passage mellan två gator att vara extremt vacker och intressant att se på. Då har man verkligen gjort någonting rätt. Men visst, det, det är det jag talade om tidigare, just att man, man hittar magin i vardagen här. Man får det mest tråkiga i en stadsmiljö och liksom bli helt fantastiskt och glimrande vackert att se på riktigt förtrollande och så är det ju genom hela filmen från första början i, i titelsekvensen här också när man först får stifta bekantskap med, med staden här till den country roads tonerna som redan då började presentera sig lite utan att vi vet varför egentligen eh, det var lite av en chock för mig förresten att det helt plötsligt var amerikansk musik som eh, sprudlade i en in Ghibli film, jag, jag förstod inte riktigt varför men sen gick det ju upp ett ljus för mig lite längre fram men eh, alltså bilderna som är här, de är så makalöst vackra i början här. Från den, de första sekunderna så, så var jag helt enkelt fast. Det här är helt underbart gjort. Och ja, de har lagt till ett extra lager av, av det här man inte riktigt kan, kan sätta fingret på. Alltså det är någon form av magi som måste vara, vara inblandat här för det, det är verkligen fängslande och inspirerande och engagerande och bara för att se den här filmen i dess vardagliga skönhet. Det är någonting som jag inte riktigt har ord för att beskriva här men så underbart är det och jag speciellt inledningen gör ett fantastiskt jobb på att fånga tittarnas intresse, sätta stämningen för vad som kommer ska och eh, sedan kommer ju själva stilen och kanske blir lite mer av det glada ljusare hållet. Men även där behåller de ju eh, just den här skärmen i eh, tecknarstilen här. Att de ja, gör någonting övernaturligt av det naturliga. Man gör staden så enormt tilltalande och lockande att man skulle göra vad som helst för att få utforska den på egen hand. Ja, jag tror det är den välbekanta studio Ghibli-magin som man har använt här för jag tror inte jag har sett någon film där de inte lyckas få fram den här känslan på något sätt. Men det är nog i den här filmen som det är mest markant för... <sighs> Även i andra filmer så har de ordinära miljöer men jag måste ändå påstå att det är i den här filmen de absolut mest ordinära finns. Men trots det så verkligen glöder de av någonting som, som bara skriker att det är fantastiska platser att besöka. Och det kräver så enormt mycket att uppnå det med... Ja, vanliga gator, vanliga människor, vanliga sysslor. Att få det att verka som någonting ja, nästan spirituellt Ja, då har man verkligen lyckats träffa rätt. Och jag måste ju säga det i och med att jag nämnde det tidigare att den här filmen har ju trots allt 20 år på nacken och hur lever det visuella upp till dagens standard. Och jag kan tveklöst säga att jag har extremt svårt att hitta någonting att kritisera här för det är sanslöst vackert, det är sanslöst välgjort. Visst, animering utav idag är kanske lite renare i färgerna och kanske lite smidigare. Men å andra sidan, det är ingenting som jag egentligen lägger märke till för... Gibli är av naturen så enormt skickliga på att få människor att se levande ut, att få rörelser att kännas äkta och att få ja, att få hela kroppsspråk att kännas som någonting du känner igen från verkligheten. Det är så mycket kompetens här att jag kan inte låta bli att få ett litet styng av avundsjuka på all den här talangen som man får se. För eh, de här människorna, de vet exakt vad de håller på med. Och att kunna producera någonting för 20 år sedan som fortfarande känns nytt och fortfarande känns lika skarpt och vackert idag. Det är eh, nästan till ett litet mirakel. Ja, det är det verkligen. Det är, som alla andra Ghibli-filmer. De är tidlösa i sitt berättande. De är tidlösa i sin presentation. Alltså, i, även i, i tecknastilen är det här... Ja, det, det är klassiskt tecknande som kommer att hålla i många herrans år framöver. Det är jag fullkomligt övertygad om här. Det är mästerverk, måste jag säga. Rent bildmässigt. Hur de komponerar bilderna, hur de dramar in bilderna, hur de, alltså tecknar bilderna, det är fullkomligt magnifik. Färgvalen de gör, de tematiska dragen i, i bilderna, ja allting är så genomtänkt, så välplanerat, så väl genomfört. Det är ingenting överhuvudtaget att klaga på här. Jag tycker att det här är så vackert som det bara kan bli i en film. Men någonting jag måste säga om karaktärsdesignen det är att den känns lite annorlunda jämfört med andra Studio Ghibli-filmer. De har inte riktigt lika många av sina ja, standardansikten eller standardrollfigurer här utan den känns lite unikare, lite mer speciell och det kan ju vara att man har inspirerats av originalmangan. Jag har ingen aning för jag har aldrig läst den tyvärr. Men i och med att man kanske har hämtat inspiration där så har det kanske också påverkat hur man har valt att göra sina figurer och hur man har valt att animera dem. Men bortsett från det så håller den ju exakt samma kvalitetsstandard som alla andra Ghibli-filmer och slutresultatet har ju verkligen gjort dem en erfarenhet rikare. Ja verkligen, ja, det är skoj när de, när de vågar gå lite olika eh, vägar och testa nya saker. Jag får mig att det här var... Kondos första långfilm som han faktiskt regisserade åt Ghibli. Och att det, det kanske är, det är hans eh, inflytande och kring karaktärsdesignen som kan ha format det hela. Det kan vara eh, originalmangan som har eh, inspirerat karaktärsdesignen. Jag vet inte, men jag, jag tycker att det här känns riktigt fräscht att få uppleva gentemot eh, tidigare Ghibli-filmer. Ja, jag tycker eh, att det är en riktigt härlig karaktärsdesign. Och när man ändå är inne och, och, och pratar kring det här så var det likadant som jag kände när jag såg den spirituella uppföljaren The Cat Returns som eh, även den är en, en lite annorlunda upplevelse rent eh, visuellt med karaktärsdesign och annat som jag tycker skiljer sig lite grann från mängden så även den spirituella uppföljaren följer samma vägar och där har vi också en en första gångsregissör som höll i spakarna där med Morita. Så det kanske är något sådant som kan ligga bakom det hela. Men ja, det är ju definitivt en härlig upplevelse. Även om man kanske saknar lite av standardfigurerna, och eftersom de brukar vara så, så härliga att uppleva i alla fall, så lider den här filmen absolut inte av det. Där finns ju. ...gott om härliga andra personligheter och, och njuta av istället. Så ja, det, den här upplevelsen det blir en lite frisk och fräsch smak- ...i, i min mun i alla fall när jag, när jag upplever den. Jag måste ju påpeka det också att i The Cat Returns- ...så har man ju ersatt väldigt mycket av den normala karaktärsdesignen- ...med, ja, katter helt enkelt- <laughs> Men nu ska vi inte prata för mycket om den eller spoilera den för mycket för den förtjänar faktiskt en helt egen diskussion, den saken är klar. Men ja, vad mer kan vi säga om det visuella i Om du lyssnar noga eller Whisper of the Heart- den är ofantligt vacker, precis som Studio Ghiblis filmer brukar vara. Den är extremt välkomponerad i varenda bildruta. Där det är nästan ingenting som jag skulle vilja klaga på utan den är en ren fröjd att se från början till slut. Och visst, jag kan väl tycka att den är lite lång för sitt eget bästa för den är ju nära två timmars sträcket. Men eh, å andra sidan så finns det tillräckligt mycket personlighet här, tillräckligt mycket innehåll här för att man faktiskt ska kunna känna sig underhållen hela vägen. Men det blir nog lite en personlig smakfråga i så fall, för en del element i historien är väldigt stereotyp i och med de olika klasskamraterna och liknande som följer en lite för stor standardmall, inte bara i karaktärsdesignen utan även i sina rollfigurer, men... Bortsett från det så finns det en väldigt vacker upplevelse att få här. Den saken är säker. Ja, jag tror inte jag har en slags märke till att filmen är två timmar lång faktiskt när jag har sett den. Utan det, varenda gång så har tiden bara försvunnit för mig. Jag har inte känt av spellängden här för fem öre. Jag, jag bara förlorar mig själv i, i den här rollen varje gång jag sätter mig ner för att kolla på den så för min del gör det absolut ingenting att den är så pass lång som den ändå är för de har ändå strukturerat den så bra och att det inte det finns ju ingen dödtid i den här utan det är ett konstant flöde av händelser som fogas samman så väl att man inte hinner reagera på speltiden förrän filmen är slut helt enkelt Ja, och med det sagt så har vi inte så mycket mer att tillägga där utan det är väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och ja, Pavo har du någonting att tillägga egentligen? Nej, jag har väl sagt allting egentligen vid det här laget med alla mina superlativ här men jag får väl göra ett försök här. Och ja, vad ska jag säga, det, det här är ju en av mina favoritfilmer från Studio Ghibli för deras... Andra mer magiska äventyr, de, de är helt underbara, ja. Men om du lyssnar noga, det, det är bara en säregen upplevelse av ett helt annat slag som trollbinder mig minst lika mycket. Det är förbluffande hur man har lyckats med att ta en relativt ordinär skolflixhistoria i en ordinär miljö och göra den till en så fantastisk upplevelse. Om du lyssnar noga känns för mig lika magisk som de mer fantasistinnade Ghibli-produktionerna. Ghibli kan göra film av precis vad som helst och få det att bli det mest underbara man har upplevt. Men det här är absolut inte vad som helst. Man har fångat det vackra i vardagen på ett strålande sätt och sedan lagt på ett tunt lager av hjärtevärmande fantasi- med fingertoppskänsla navigerar man sedan igenom den här berättelsen. Narrativet är så perfekt balanserat att man aldrig tappar känslan, tempot eller relevansen. Men det här är ju Ghibli trots allt så vad förväntar man sig annars? Eh, Shizuko har dessutom blivit en av mina favoritkaraktärer i Ghibli-världen. Hennes personlighetsutveckling under filmens lopp det är verkligen inspirerande och jag kan inte annat än att ha denna inbitna drömmare till mitt hjärta. Hon försöker så desperat att finna sig själv och filmen skildrar Shizukos väg mot att bli vuxen på ett så varmt och bejakande vis. När sedan hela världen är animerad på ett så bedårande, vackert sätt, så blir man inte annat än förälskad i den här berättelsen. Att man kan göra stadsmiljöer så tilltalande visste jag inte ens om att det var möjligt. Det blir övernaturligt vackert och detta tycker jag gör den här filmen till något speciellt. Man har hittat det magiska i det verkliga livet men behållit verkligheten intakt. Det är inget annat än ett genidrag tycker jag. Så Se för allt vad ni gör till att ni får uppleva den här filmen. Det går inte att rekommendera den tillräckligt mycket. Ghibli-fan eller inte så bör man absolut se den om man frågar mig eh, precis som alla andra eller ja, nästan alla andra Ghibli-filmer så är det här koncentrerad livsglädje av allra högsta klass Ghibli-filmer är något som läkare borde ge ut istället för antidepressiva läkemedel. om du <laughs> lyssnar noga är en av de filmer som fungerar allra bäst när jag känner mig nere det här är bara, det är bara ren och skär filmmagi jag det är ju sannoliken en feel good film som verkligen lever upp till namnet för även om den har sina mörka stunder och även om den har sina tragiska situationer så är det koncentrerad livsglädje här definitivt. Det finns så mycket charm, där finns så många underbara rollfigurer att man inte kan låta bli att älska den här filmen. Jag kan på ett sätt förstå alla som vill hoppa direkt till den spirituella uppföljaren just därför att den erbjuder mer klassisk Studio Ghibli-magi och en fantasivärld. Men om man ser den här först så får den andra filmen en betydligt stabilare grund att stå på och man kan förstå varför vissa av valen i den andra filmen finns överhuvudtaget eftersom att de gjordas redan i den här första. Med det sagt så skulle jag också vilja påstå att det här är en av Studio Ghiblis bästa filmer. Inte för att den har det överdrivet magiska, inte för att den har extrema rollfigurer eller fantastiska världar utan just därför att de lyckas ta det absolut mest ordinära och göra det fascinerande. För det är nog det ordet som beskriver whisper of the heart eller om du lyssnar noga som absolut bäst. Den här filmen är ett riktigt mästerverk, inte bara författarmässigt, inte bara rollfigursmässigt, inte bara konstnärsmässigt utan i hela sin produktion för alla delarna faller på plats och känns så extremt naturliga att det är väldigt lätt att ta dem för givet. Har du inte sett Om du lyssnar noga eller Whispers of the hat, då är det verkligen på tiden. Det här är en av de absolut finaste juvelerna i Studio Ghiblis krona och eh, om du har hoppat över den bara därför att den inte innehåller fantasy-elementen ja då har du gjort en enorm förlust måste jag säga. Den innehåller allting som man behöver för att må bra och um, om du går ifrån att ha sett den här och inte har ett leende på läpparna, ja då är det nog inte mycket Studio Ghibli kan göra för att hjälpa dig. Nej då kan nog hoppet vara ute förrän då skulle jag tänka men... Uh... Jag tror inte det finns många som kan stå emot den här berättelsen hur mycket de än försöker faktiskt. Det, det finns så mycket gott här i om man mår så bra. Så ja jag tycker absolut att man bör ge den här filmen en chans. Och nu när vi lämnar den här filmen bakom oss så ska vi testa att göra någonting annat ett par veckor framåt. För det börjar bli kallt, det börjar bli vinter och då är det dags för lite vinterfilm. Och då kommer vi överens om att varför inte göra en liten vinterspecial. Men inte en vinterspecial så som vi kanske är vana vid utan vi brukar ju faktiskt sitta ner och komma överens om vilka filmer vi ska titta på. Men då försvinner ju en stor del av överraskningsmomentet så att den här gången så ska vi istället välja filmer på Tuman Hand att titta på för vi tyckte det kunde vara lite spännande. Ja, det, varför inte? Då får man verkligen möjlighet att välja av raka i filmutbudet och ja, välja någonting utan att det behöver godkännas av samtliga så att det kommer som en liten överraskning så att i sista sekunden innan det är, är dags att prata om den så avslöjar vi vårt val och så får vi sätta oss ner och, och kolla och det blir, ja, det blir en liten överraskning och jag tycker det låter riktigt spännande faktiskt. Jag är mig att du tycker det. För till nästa vecka så är det ju faktiskt mitt val som vi ska titta på. Och jag väljer att stanna kvar lite i sagovärlden därför att det här är ju min domän om vi säger så. Jag älskar sagor, jag älskar fantasy och jag älskar magi. Och därför kan det ju passa bra med en liten folksaga. Mm. Även om man har tagit den här sagan och gjort något betydligt större och mer spektakulärt av den. Det är väldigt mycket mörker vi ska se fram emot. Det är väldigt mycket kyla. Men det är också väldigt mycket livsglädje, väldigt mycket färger och ja, ett liv bortom det vi är vana vid som vi kanske inte riktigt hade förväntat oss. Oj, oj, oj, vad är det här nu? En spektakulär folksaga med mörker och... Hmm, oj, det, det här kan jag knappt ens klura ut vad det kan vara. Men det låter som en film jag gärna sätter tänderna i faktiskt här. Ja, jag tyckte att nu när jag har chansen att dra i trådarna så var det hög tid att ta oss an en film som... Jag är ganska säker på att du kommer att gilla för den är lite inne i ditt område men samtidigt så tilltalar den mig något enormt mycket och innehåller många av de elementen som jag älskar i ett berättande. Så det ska bli jättekul att dela med mig av den här till dig. Mm, och det låter som jag kommer att ha väldigt angenämt med att se på den här filmen så ja, jag känner mig redo för att hugga tag i det här redan nu, absolut. Ja, men det är ju bra, för då är vi två som är väldigt hungriga på att kasta oss över den här. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape. Oh, oh, oh.